Voi săni, săni Și voi cai, voi cai Numai dracu va a scornit Michelul. Peste stepe-n cu alai Râde până la lacrim clopoțelul Pretutinden prin pustiuri reci Lună nu-i nici glas de câini, nici ceață Încă n-am îmbătrânit pe veci Hai, dat suflet viața mea îndrăzneață când în spartul nopții vizitiu, te însoțesc de vrei, dar cu tristețe. Despre ochii vineți care știu și despre voia să am tinerețe. Pălăria mea ploșteam ades, puneam calul între clube late, mă așezam pe un braț de fân ales și pe urmă Ține-te, mai frate. Zburând, și în tăcerea nopților, stufoase, gure, și am oricând sucea capul fetelor frumoase. Totul dus. Fugarul a pierit. S-a schimbat și părul meu, și pasul. De prea mult, vioi, pălăvrăgit, și-a pierdut armonica mea, glasul. Sufletul mi totuși, plin de rost. Gerul și Zapadam saltă celul, fiindcă peste toate câte au fost, râde până la lacrimi, clopoțelii.